Та вибуховою хвилею розтрощили стіни їхнього. Двоє дітей загинули, десять більше було поранено. Страшне пожарисько. Горіли рвалися цистерни, горіли вагони, горіло небо, дорога, поле, яким бігли охоплені вогнем діти й дорослі. І кричали, кричали, кричали діти, котрі вижили, а тепер втікали у поле. Вже коли відбігли, трохи почули крик навздогін. «Не залишайте!» да озернулася й Соня. За метрів десять у намагалась підвести з тебе». Мабуть, була поранена. З вагона зуміла вибратись, а далі впала і не могла підвестись. Хай здихає зараза, сказала Лерка. Ні, це промовила Сантарина. І повернула назад, повагавшись за нею, удаза. Ненормальні, кричала їм у спини Валерія Капустіна. На бігу їх перепинила старшокласниця. Ви куди? Зараз рване ще цистерна, он та ми. Сантарина не доказала, побігла далі. Тримаючись за живіт, Тетяна Борисівна намагалась підвестись. Спідниця під неї джак все в неї було вимазане кров'ю. Простягла руки їм назустріч дівчаточка, що ж це робиться? Вони спробували її підвести. Худа тебе виявилася важкою для двох підлітків. Киш кишки – стогнала вихователька. Від погляду на те місце, за яке трималась Тетяна Борисівна, дату знудило. Вона виблювала, здавалось, нотю, і у неї теж вивертає назовні. Витри Сантарина подала хустинку. Ця ходівща тиха дівчина дивилась на диву ясним поглядом. Страх сидів хіба в кутиках очей, що були незвично великими. Удвох таки якось підвели тебе і пішли по шкандебали поле. Страшно рвануло ззаду, але осколки металу пролетіли мимо. Тільки стало вроздушно-дужно, ніби до небі з'явилось ще одне сонце. «Який же ідіот наказав чіпляти вагони з дітьми до ешелону спальним з цистернами?» – простогнала Тєта Борисівна іще тихіше. «Ой, дівчатка, мої любі!» Біда нас догнала зовсім неподалік від посадки, невеличкого гайку, до якого побігли уціліли діти й дорослі. Спочатку за спиною почувся гуркіт, потім задвохтіло небо. Повертались літаки, відбомбившись, заробивши свою чорну справу. Як виявилось, не до кінця. Один із залізних кроків дав кулеметну чергу по тих, котрі не встигли сховатися. По них. Кулі посипались густим вогняним руєм. Спочатку Даза відчула, як поважчала Тетяна Борисівна, потім побачила, як опускається на землю Сантарина, закричала Соню, відпустила вховательку і та впала на землю. Корубцова простогнала тебе. Сантарина лежала до лілиць, Даза перевернула подругу, найріднішу її дівчинку, на спину, побачила цівку крові на скроні, закривала не шию, а потім погаслі сантаринчині блакитні, як небо ясної погоди, очі. Вона струсунула подругу, вдарила легко по щоці, спробувала навіть дихнути її розкритий рот, розпачливо озирнулась, крикнула, аж швидше, хрипло прошептала. Допоможіть. віддалялися ітаки, кликали на допомогу від пошматовану а люди. Хтось вийшов з посадки і поволі став наближатись до них. Да затримала на коліна голову сантарини. Сльози душили її, в очах темнішало й темнішало. Поруч согнала все тихіше Тетяна Борисівна. «Як же я житиму?» – встигла подумати Даза, перш ніж знепритомніла. Усід за кухаркою з їхнього харчоблоку до неї підбігла Валерія. Вони не знали, що попереду чекають майже два довгих роки пановірянь, безпритурності, жебракування, роботи на чужих людей, її до блав, доки в маленькому полтавському містечку не пристануть до доброї напівсіпої бабусі. На той час Даза називалася Даринкою, Одаркою, бо ім'я Даза викликало підозру «Чи не єврейка?» Через два роки ніхто б не пізнав колишню дазу, яка після смерті Сантарінки жила начеп із застиглим, хоча й вперто живим серцем. Розділ 23. Цій ночі, коли її мама пережила спалах давнього болючого, у Віталії були свої спалахи, ближчі, але не менш болючі. Вони виникають з набуття, з того, що було забуто давно. Ні, не забуто, здавалося забуто. І справа на приїзді мами, не в її біді. Хоча й ідіти також, вона, Віталія, тільки вона мусила пройти знову цей шлях, на болісних і гірких, наче настоїнка полину без цукру, без якогось пом'якшого компоненту, густа полинова вода, настоїнка, що гірчить, такими були спалахи спомини. Мама Даза розповідала, що коли її дитинстві у війну, якась чужа бабуся, котра дала їй прихисток, змушувала пити таку густу полинову воду, коли на Дазу нападав страшний ядушливий кашель. Ядуха коли вириває, розриває груди і здається от-от верве серце. Чи через горло витягне назовні душу, щоб сказати «Ось твоя душа, вона вже нікому не потрібна, навіть тобі самі, бо всередині від ними житиме тільки страшна пані Ядуха». Так казали, згадувалась колись мама Даза. Вона прийшла в другому спалаху, висвітлена ним, обрамлена дивним вінком-аурою. «Мамо, – думала Віталія, – Теперішня і тодішня, тодішня і теперішня. Але спочатку прийшов він, тобто не прийшов, а був витягнутий з безодні болю, а безодня жила в першому спалаху. Віталія знала, коли нього закінчується строк. Вона того дня була вихідна. Ще звечора нарізала м'яса, щоб вранці зробити його улюблені відбивні, а котлети вранці приготувала. Він казав, що чоловік повинен їсти багато м'яса, інакше що то за чоловік. М'ясо купила б дядька Дениса, котрий перед паскою, яке годились, заколов свиню. Дядько Денис був відставник із надстроковиків і служив донедавна в охоронній колонії. Казав, що в нього найліпше м'ясо, бо знає, чим годувати свиночку. «Свиночку-ляличко». Віта приготувала і салати, і спекла торта. Чекали урочистого моменту і пляшка вина та міцної домашньої настоїнки. Її виробляв Денисів брат. Того дня Едуард мав прийти вже як вільний, як господарці її оселі, і це треба було відзначити. Заранку в ставку неподалік Віталія нервала латаття, букет також мусив бути. Едуард мав завітати, прилетіти, висіяти в обід. Віта сиділа, ні, то вставала, то знову присідала на диван. В його улюбленому бордовому плаці тримтіла наче дівчинка, яка чекає першого побачення. Могла писати твір «Перше побачення» і писала подумки слів, що ставали метеликами. Він не прийшов ні в обід, ні по обіді. Віта вирішила, що трапилась якась прикра заминка. Хоч би нічого не накоїв перед звільненням, молила Бога, побігла до колонії. Першим обливокропом черговий напрямок.